В дебат с комисията днес евродепутатите ще оценят последните събития в Малта по отношение на европейските ценности по-специално свободата на медиите и върховенството на закона. Малко по-късно ще разберем и кой ще е носителят на наградата за журналистика на името на Дафне Каруана Галиция, присъждана от парламента всяка година около годишнината от убийството и на 16 октомври 2017 година при експлозия на кола бомба близо до Домаи. Дафна Каруана Галиция, малтийската и активистка за борба с корупцията, беше убита, пак ще кажа, с кола-бомба. Преди това, в продължение на години срещу нея, имаше съдебни дела, целящи да й попречат да работи по основните теми корупцията, прането на пари, организираната престъпност, продажбата на гражданство, връзката на малтийското правителство с така наречените досиета от Панама. Европейският парламент критикува пропуските в разследването на убийството и общественото възмущение от начинът по който властите провеждаха това разследване доведе и до оставката на малтийския премьер Джозеф Москат. Добър ден, казвам на Матио Каруана Галиция, син на Дафна Галиция. Здравейте, Матио. Thank you. А, благодаря ви, че сте с нас. За превода в ефир а, помага Живка Георгиева. Благодаря Живка за това. Знаем колко травматично е за вас а, припомнянето на историята, но днес в Европейския парламент а, това ще се върне отново. Седем години след смъртта на вашата майка. Нека да припомним на кратко случая за слушателите на Българското национално радио. А, може би вие как разбрахте? Очаквахте ли, че това ще се случи? Знаехте ли, че тя е под риск? Моята майка беше журналист в Малта в повече от повече 30 години. в повече от 30 години. She was the first woman in Malta to тя беше първата жена журналист, която публикува статии и имаше колона в вестниците. Using И подписвайки статиите със собственото си име, и това започна когато бях на 5-6 години. In 2016 she was the Panama papers. През 2016 година започна да разследва така наличите да работи по досиетата Панама. Тогава в рамките на това разследване тя откри, че всъщност част от политическата класа в, в Малта е замесена в, в пране на пари и в други, други корупционни скандали, което всъщност доведе до нейното убийство. А до къде стигна разследването? Знаят ли се всичко за поръчителите, защото виждам, че 7 години по-късно платформата на Съвета на Европа за защита на журналистиката и безопасността на журналистите все още посочва убийството на ваше Майка Дафна и Каруана Галиция като случай на безнаказаност. А лицето, което е сложило бомбата в колата на майка ми, в момента осъдно в го присъда и се намира в затвора and supplied it to them and the person who masterminded the assassination and paid for it, they are still awaiting trial. Лицата, които са продали устройството и взаимното устройство за слагане в колата в момента, както и поручителите на убийството, в момента се намират в процес и чакват съдебен процес. justice for the corruption that led to my mother's murder. А Намираме се сега още доста далече от осъждането на корупцията, която доведе до, до убийството на майка ми. А как си обяснявате факта, че в една европейска държава, каквато е малта, едно журналистическо разследване за връзката между власт и бизнес може да доведе до ликвидацията на журналиста, до ликвидацията на автора? That her. Аз си съзнавах, че съществуват хора, които а, а, не харесват майка ми точно за това, което прави и се опитват а, да я да, дехуманизират, да да представя друга в друга Но никога в живота си не бих си представил не, не бих си представил, че всъщност някой може да използва а, а, бомба да сложи в колата в бомба, за да я, да я скриви и да я унищожи. Знак за какво е фактът, че държавата тогава не разпознава рисковете за живота на журналистката и не предприема разумни стъпки, за да ги избегне? Вие казахте, че е имало дехуманизираща кампания срещу нея. Можеше ли това да бъде предотвратено? Мисля, че на първо място, в продължение на толкова години, в който течеше тази дехуманизираща кампания спрямо майка ми, дори самите лица, които стояха зад нея, започнаха всъщност да вярват, че всъщност тя е никой и въобще нейният глас не представлява значим в пространството. So for the person behind the murder, it was all about whether the cost of the murder was така че за лицето, за които стоят всъщност зато убийството, на майка ми въпроса не беше. Въпросът беше, а, кое по, кое ще излезе поефтено. Да, да, да, да платим едно убийство, или всъщност а, парите, свързани с корупцията. А, и в този баланс всъщност. А, се оказва, че е по да си купиш. В повечето случаи, всъщност, по, по, по, по правило е в полза на убийство на журналистите, тъй като в повечето случаи такива убийство стават всъщност, неразкрити и, а, и водят до безнаказаност. Колко ключово е нейната работа? Работата на Колко ключово беше работата на Дафне, Каруана, Галиция да бъде продължена от други журналисти? I think the, the biggest indicator of the state not recognizing was the, what the threat was was the mounting number of lawsuits that my mother was dealing with. It really increased, especially in the last two years of her life. I think that is a really serious indicator. А uh, Най-важния индикатор е също, се свързан със всички седемни производства, които се водиха срещу майка ми, които в последните години се увеличиха много-много. Ние знаем, че престъпността с бели якички е трансгранична. Трябва ли разследващата журналистика също да е трансгранична? the state authorities а uh, работата на журналистите става по-важна тогава, когато всъщност. The a when they more than the state журналистите стават мишена на, uh, на... тогава, когато всъщност, че тяхната работа uh, е много по-ефективна, отколкото... отколкото uh, uh, uh, uh, Отколкото, отколкото разследващите органи успяват да си свършат работа. Тоест, когато разследващите органи не си вършат работата, а единствените разследвания минават през сферата на медиите, медиите наистина се превръщат в а, мишена на, а, на, на атаките. От а, тези хора, които имат интерес да, бъдат, а, да използват властта си за лични облаги. Но, а uh, Ние знаем, че престъпността с бели якички е трансгранична. Трябва ли да има и трансгранична разследваща журналистика? Should the journalism be uh, trans-border? Trans, uh, well? Yes, without a doubt, because organized crime is cross-border, corruption is cross bank accounts, all over the world are used. Без съмнение, както всъщност както престъпността е трансгранична, корупцията, банковите сметки, Несъмнено има нужда от трансгранична мрежа, от журналистически разследвания. А, решение ли е това да има правосъдие, което следва единни принципи и процедури, защото виждаме и обратната страна на медала, Примерно, завеждане на така наречените слаб дела, Strategic Close Against Public Participations, известни като дела Шамари, в страни различни от тези на медията. Мисля, че тък му за Малта ставаше дума в едно дело, заведено в варненски съд от бизнесмен, българин, недоволен от публикацията на един друг малтийски блогър. So... We've been for the for years now. А, ние всъщност така насърчавахме и правихме кампания за приемането на а, директивата Антислап и директивата за, борба, а, за делата с а, а, ша, делата Шамари в продължение на 7 години вече. И това е всъщност първата крачка към а, осигуряването на защитата на журналистите от неоснователни и неправомерни искове. Смъртта на Дафна Каруана Галиция доведе до промени в законодателството на Европейския съюз. Днес по-лесно ли се пише, работи за човешкото достоинство, за свободата, за равенството, за демокрацията, за правовата държава и правата на човек? I'm not sure it's or not. Не съм сигурен, че е по-лесно или не Но това, което мога да кажа за е сигурност, че е много по-важно в момента, отколкото привеше преди. А, европейският закон за свободата на медиите или директивата срещу слаб, антислаб директивата, в по-голяма степен променят средата за журналистика в Европа, според вас? certain а uh, някои режими ще се опитват да наклонят везните в полза на тотали, тоталитарни режими и на тоталитаризъм. и виждам такива опити които се осъществяват и в момента в момента е още рано да се каже, но много сигурно се надявам, че, поне, uh, че с това законодателство страните също ще видят, че има проблем. Ще предприемат действия. Защо е важна наградата, която Европейския парламент присъжда? на името на Дафна Каруана Галиция за журналистика? The prize is награда е изключително важна. Наскоро чух някой да казва, защо има толкова награди за журналисти. Аз работя в маркетинга, в сферата на маркетинга, но там няма толкова награди. What I will say is that while marketing is important and there are many other jobs which are equally important to journalism, not many are as risky. And I think that these kinds of rewards and recognition are really necessary to remind everyone, including journalists themselves, how important their work is and how valued Съществуват и другите работи, и маркетинга, и останите работи, които съществуват също са много важни, но това, което бих отговорил в този случай е, че всъщност те не са свързани с такъв риск, какъвто поемат журналистите, когато, а, когато осъществяват своята работа и затова е важно а, тази награда както да напомни а, на самите журналисти за важността на тяхната работа. А, аз ще завърша с а, едно изречение от една удивителна пиеса, създадена по а, случая на Дафна Каруана Галиция, на малтийският журналист а, и драматург Херман а, Грех. А, пиесата се казва и те я взривиха, или пък и те я вдигнаха във въздуха. Там се задава въпроса по какво личи корупцията. Усеща ли се в а, въздуха, когато всички ние като граждани се питаме дали става дума за некомпетентност или за корупция. Това е отворен въпрос. Сигурна съм, че той резонира във всеки един от нас. Много благодаря на Матио Каруана Галиция, синът на убитата преди 7 години, журналистка Дафна Каруана Галиция в Малта. Thank you very much for being our guest, Матио, Благодаря много и на Живка Георгиева, Георгиева за превода.